Bună ziua, doamnelor și domnilor! Numele meu este Mai Guran și astăzi vă, vă propun să vorbim astăzi despre trafic sau despre, da, dacă nu avem soluție edilitare pentru trafic, să vorbim despre reguli de circulație. O știre Mediafax ne anunță că deputatul PSD Mihai Weber a depus o inițiativă legislativă prin care vrea să modifice viteza maximă de circulație pe drumurile naționale în interiorul localităților de la 50 de km h oră la 60 de km la oră cu excepția orașelor și municipiilor. Mai exact, textul legislativ sună așa. Limita maximă a vitezei de circulație pe drumurile naționale și europene în interiorul localităților va fi de 60 de km pe oră pentru toate categoriile de autovehicule. Pe anumite sectoare, mare atenție, pe anumite sectoare de drum din interiorul localităților, administratorul drumului, adică primăria, poate stabili pentru autovehiculele din categoria A și B, adică turisme și motociclete, o limită de viteză superioară, dar nu mai mult de 80 de km h oră. Mm? Cum vi se pare o astfel de propunere? Fac excepție orașele și municipiile unde limite de viteză mai mari de 50 de km h oră se stabilez numai cu avizul poliției rutiere. Acum, despre limitele astea de viteză, noi, părerile noastre ale șoferilor, sunt, în general, destul de împărțite. V-am mai zis, eu nu înțeleg... Cum ar putea justifica cineva pentru un drum afrat da, în interiorul localității, fie el și un oraș, fie el și un municipiu București. De ce ar fi o limită de viteză de 50 oră? Eu le încurpă asta tot timpul și vă spun că maluarea de cu 61 km de km/h. Mă rog, am primit un avertizment. Dar oricum, ideea este că nu înțeleg de ce ar pute putea fi sau cum ar putea fi justificat o limită de viteză mai mică de 60 de km/h la un drum cu 4 benzi. Despre ce e viteza? Eu zic că e despre vizibilitate, despre uh, capacitatea uh, șoferului de a, uh, nu știu, de a anticipa pericole pentru el, pentru mașinile din jur și pentru, pe, pentru pietoni, uh, astfel încât să poate frâna la timp, nu? Despre asta este limita de viteză, poate nu înțeleg eu foarte bine acest lucru. Vreau să vorbim și despre această inițiativă legislativă care poate fi interesantă pentru cei care circulă mult prin țară, dar țineți cont că în localități, că în general drumurile naționale trec prin localități, rare sunt centurile ocolitoare din țara noastră și mai rare centuri ocolitoare pentru sate și comune, și că în localități mai sunt și copii care mai ajung și în drumul național. Sunt situații, bineînțeles, în care trotuarul este foarte larg, astfel încât șoferul poate avea vizibilitate, sigur, cu condiția să nu fie foarte multe mașini parcate pe trotuar. E o dezbatere. Ar trebui sau nu ar trebui majorate limitele de viteză în interiorul localităților? 0372069599. Ce spuneți, Liviu? Bună ziua, bună ziua domnule bună ziua ascultătorilor Europa FM. Uh, nu, nu cred că e o idee bună Sunt împotriva acestor, uh, acestei legi da. Pentru, pentru că, că e foarte simplu Gândiți-vă că un autotren în România Că e autostradă sau nu e autostradă El tot cu 90 m uh, Are poate. o limită de viteză, da, din construcție da, 90 e, Cine știe matematică multă Poate calcula ce înseamnă 40 de tone La 90 de km la oră dacă îi sare ceva în față. Dar nu vorbeam de 90. Da, vorbim de 80. El nu va merge niciodată cu 80. La fel cum, la fel cum niciun șofer. Dacă are limite 50 sau 80, nu va merge cu 80, că acum, acuși, în avastră, Vă mai a fost și dumneavoastră, Ok, un argument bun ăsta pe care l-ați la, adus, da? distanța de frânare a unui tir este mult mai mare decât, dar este în primul rând că e vorba doar de categoriile A și B, nu e vorba de tiruri. Categoriile A și B, am și precizat, motociclete, motorete și turisme. Ok. Și zicea așa, pe anul... E... Pe anumite sectoare de drum, deci nu ca regulă generală, ca regulă generală se, pro, se propune limita de 60. Pe anumite sectoare de drum din interiorul localităților, administratorul drumului, adică autoritatea locală, primăria, poate stabili pentru acele tipuri de autovehicule limite de până la 80, nu mai mult de 80. Da. Hmm? da până la limita de 80. Dar o motocicletă O motocicletă De fapt toate motocicletele dispun de un sistem de frânare foarte, foarte avansat Dacă ai și experiență Poți opri motocicleta În siguranță dacă ai A trecut un în un motociclete... extrema cealaltă acolo nu, Acum nu pentru tiruri, dar pentru motociclete Să fie mai mare ai limita nu. de viteză motocicleta? Nu, nu să nu fie mai mare Că la motocicleta oricum e mult mai periculos dar da. și la Mai ales că motocicliștii dacă... nu au număr în față Și nu-i pozează radarul cum trebuie deci dacă trec pe lângă da. el, nu? Sunteți, vă zdvibeați băieți să Sunt în spate, deci nu-l vede nimeni. Poate nu. să mergă cu treaba Mulțumesc pentru opinie, Liviu 0372069599. Argumentele sunt importante, să știți în această dezbatere. Marius, bună ziua. Bună ziua. Vă ascultăm. Referitor la ceea ce a spus ante vorbitorul meu, eu sunt total în contradicție cu el, deoarece sunt șofer de transport în România și nu numai în, în România, și în Europa. Și consider că limitele de viteză n-ar trebui puse și generalizate pe toată țara. Ar trebui luată legătura cu poliția rutieră din zonă și fiecare localitate și oraș să stabilească limita de viteză corespunzătoare după zona respectivă și după numărul accidentelor din acea zonă. Nu putem generaliza un 60 la oră pe toată țara. Sunt zone unde ar trebui 30, sunt unde ar trebui 80. Păi nu, sunt drumuri naționale care sunt modernizate și unde e 70 în momentul de față. Exact. că știți asta? Eu n-aș generaliza la 60 toată țara. Nu, este de vorba de ori... limita care e de principiu la 50 prevăzută acum. Mă înțelegeți? Eu, de referitor strict la asta, ar fi ok un 60. Deci nu se pune problema scăderii limitelor de viteză unde e 70 să se facă 60. Nu, unde-i 70 se poate face până la 80, zice proiectul respectiv. Este... Mai asta, zic și eu, ar trebui discutat pe fiecare sector de drum în parte. Da, încă o dată, că argumentul pe care l-a adus Liviu mai devreme, la astăzi spuneți că sunteți șofer profesioniști și conduceți un autotren. Am înțeles corect? Nu, autoutilitare de 3 tone jumate, dar sunt și șofer profesioniști. Bun, de chiar și o autoutilitare de 3 tone și jumătate are o altă inerție și o distanță de frânare decât în turism. În cazul autoutilitarelor nu se generalizează genul acesta sau nu se propune generalizarea limitelor până la 80. Credeți că e corect? Uh, și da și nu, fiindcă consider că sisteme de frânare din ziua de astăzi, la fel cum a spus dumneavoastră, sunt direct avansate și corespunzătoare pentru o frânare corectă, acum să nu vorbim în cazul în care se supraîncarcă mașini, okay. ceea ce se întâmplă deseori în România. Știți că, nu știu dacă sunteți conștient de asta, dar noi aceștia care suntem cu turismele, suntem uneori destul de neplăcuti impresionați de faptul că șoferii -utilitarilor sunt se, la, se mai lasă câteodată purtați de motoarele alea turboalelor. Și merg de parcă ar fi la, pacate, da, la Pentru că ne presează timpul, firmele și așa mai departe. Deci nu gena de șoferi. Dar, șeamă, repet, <laughs> dar okay. repet, dacă se umblă cu limite legale de încărcătură, nu consider că e o problemă față de un autoturism. Vă mulțumesc. 0372069599. Și dacă se depășesc limitele respective, este contravenție. Problema este că, dincolo de faptul că orice mașină este o armă încărcată, o mașină supraîncărcată, sigur că dar schimbă comportamentul într-un mod care poate fi catastrofal. Bună ziua, Mihai. Bună ziua. Nu sunt profesionist, dar conduc extern mult. Poate fac și 5.000 km pe lună. la da. uh, afară de asta, am fost și profesorului de mm cele -hmm. și sunt la viața mea. Bun, ce vreau să vă zic. Vis-a-vis -vis de ridicarea limitei de viteză, și mi aminte că 60 km la oră a fost până acum mai mulți ani urmă, mai adevărat. Deci aia de era la... limita. Când? Deci limita de 60, de 50 a fost impusă după Revoluției la câțiva ani. Limita de viteză a fost 60 km la oră, puteți verifica. O să-l pe 60, data să vă întreb. 60, eu nu-mi amintez de asta cu 60, să știți, da, dar ce A fost -am 60, de bun, ce spuneți? 80, după okay. care a făcut 50 cu 90. Okay. Bun. Uh, atâta vreme cât, dacă am luni ceea ce s-a mai discutat, în uh, vremurile când conducea daci, Dacia, aveam 60 la, de kilometri limita legală, uh, nu vor dicea și o problemă acum când, într-adevăr, sunt mașini ușor mai performante din toate punctele de vedere. Pentru că e mult mai aglomerat de decât vreme. pe vremea bătrânei Dacia. Bun, corect. Corect. În schimb, Uh, știu și acum, porțind de drumuri, centuri ocolitoare sau drumuri naționale care traversează localități, care pe care administratul drumului a precizat vitezele de 60 sau 70, cum a spus mai devreme. Chiar și în orașul, eu din Galafin, am anumite zone pe patru benzi circule adevărat acolo, în care sunt indicatoare de 70 de km h oră, pe centura orașului. Uh -huh. uh, nu, nu este o problemă în a traversa um, drumurile, cu drumurile naționale la anumite localități. Uh, uite, și acum, sunt pe drum și fac acest lucru. O localitate cu un drum național bine făcut, între bârlați și tecuci, larg drumul, bine făcut de, mult, de câțiva ani de zile, în care limita? limita localitatea a rămas în continuare 50. Cu toate uh -huh. că, din punct de vedere al traficului, vreau să spun că e prea ejer, destul de lejer. Adică, și cu cât mergeți cu eu, acum mai Ce viteză aveți? Și stai să mă uit în bord. A, uite, exact 60 acum. E, deci chiar mergeți cu 50? Pe un drum atât de bun, pustiu, prin sate? Hai să, hai să fim sinceri, hai să renunțăm. Nu, uh, nu, nu. Le mai nu, depășim am cu toții stație, limitele astea. Am stație pe mașină, mă informez, uh -huh. vorbesc puțin, eu ați participăm, uh -huh. Participant, suntem și montator de stații. Uh -huh. și, a, și acum eu vă întreb, deci următoarea întrebare, dacă tot depășim limitele astea acum, să zicem, când avem 50 și mergem toți cu 62, 63, că știm că radarul s -are la 64, când o fi limitat la 80, cum o să facem? Da, m-am gândit și la acest lucru, exact la asta mă gândeam, pentru că se forțează un pic nota, se va forța un pic nota, și clar se va întâmpla să se circule și un pic mai repede. Din păcate, am noi infrastructură, dar nu vreau să intru în discuția asta că e prea lungă. Vis-a-vis de camioane, într-adevăr, ele au o inerție mult mai mare, la ele se poate merge, limita e de 50. Sau dacă o ridicăm la 60, nu are da. o diferență foarte mare, oricum e merg relativ repede și dacă comunică și știu pe unde și cum. Ceea ce, de unde rezultă că un camion aflat pe un astfel de drum va face oricum toate turismele din spatele lui să meargă cu limita de 50 de km la oră. Mulțumesc, Mihai, 0372069599, Florin, bună ziua! Bună ziua, domnul Moise! Pe drumuri, pe drumuri! Da, sigur că da. Sper că mă auziți bine. Oarecum, se aude și vântul, dar haideți că vă auzim, poftiți. Da, deci, după mine, e că se poate merge un pic cu mărirea asta de, de limită, dar 80 e un pic cam mult. 70 ar fi probabil mult mai potrivit și nu cred că ar fi ok să se facă fără acordul poliției rutiere. Până la 80, acolo unde stabilește comunitatea locală acest lucru? Asta foarte bine. Ideea e că sunt de părere că nu ar trebui să această decizie să fie luată doar de către consiliile locale. Pentru că? Uh, pentru că, din punctul meu de vedere, nu, nu sunt specialist, deci practic nu sunt avizați. de seama cât de ok din punct de vedere al siguranței circulației. Da, e un punct de vedere. Pe de altă parte, eu vă spun că autoritatea locală va ști întotdeauna specificul locului mai bine decât o autoritate de poliție județeană sau una centrală. Adică știi că în zona respectivă, nu știu, dau așa un exemplu, sunt niște familii cu mulți copii. Și atunci... A e mai bine să pui o limită mai mică de viteză. Că în zona, sunt zone din comune care au existat cu intravilanul extraordinar în care e câmp în continuare, că e un business cu terenuri acolo, dar el e în intravilan și atunci trebuie să-i pună, adică au mutat placa aia cu limita localității și atunci trebuie... Cobor la 50 ca așa te obligă legea, dar aici pe câmp, adică vezi și în stânga și în dreapta, vai, vezi, vezi iepurii pe câmp și trebuie să mergi cu 50. Acolo cine poate să spună chestia asta? Poate să spună autoritatea locală, mai degrabă decât poliția? Uh, da, e corect. În astfel de zone sunt, sunt de acord, dar altfel ar trebui, nu știu, să existe în localitate, de exemplu, în loc de trecere pieton, să există niște pasarele, să fie albe, să crede. pe bune, deci, siguranță. deci ai, și chiar dacă ar exista noastră, credeți că foarte mult, mai ales că vorbim de sate, domnule, care sunt depopulate, sunt pline de bătrâni, cât credeți noastră că ar sta să urce pasarela după ce toată viața lor au trecut drumul? E adevărat și aici e un, e un alt lucru care ar trebui. Deci am putea avea niște măsuri de genul dacă ar veni însoțite de un pic de educație rutieră pentru... Dar pentru asta poate mea. vă gândiți la un drum modernizat, așa cum este drumul național 1 și pe care s-au făcut foarte, s-au făcut destul de multe pasarele, între București și Ploiești vorbesc, dar au mai rămas și treceri de pietoni, măcar sunt mai puține treceri de, de pietoni. Bună ziua, Bogdan! Bună ziua! Cum Când vi se pare multe? ideea modificării uh, limitelor? Mi se pare, pare puțin nasoală și îți dau și, pe exemplu, perfect, uh, de o lună de zile am rămas fără permis. Da, sunteți pieton, uh, Da. Uh, sunt în pieton și uh, mi-e frică să trec strada. Păi și nu pentru la asta. trecerea de pietoni? Pe la trecerea de pietoni. Pe la trecerea de pietoni în, în orașele foarte aglomerate, pe bulevard de mari, unde limita de viteză este mărit, așa cum au zis uh, colegii dinainte, Ți-i frică să-l ți stradă? Limita sunt de 60 la oră, cum în sensul ăsta? Unde e 70, 70 limita aia de viteză în București, eu nu știu? Noi în București, n-am zis. Da, unde? București. Sunt bulevarde de, bulevard de cu două benzi și la ieșire din Cluj este unul. Așa? Unde pur și simplu, cum ziceau toată lumea, unde e 70, mergi în 80 lejer, și când vezi că vine unul cu 80, ți frică să calci pe bulevard să te apuci să traversezi strada. Să vine și dă peste tine, la 80 de km pe oră. Trebuie să-l vezi cu 400-300 de metri mai repede pe pietoni să frânez decât, decât dacă e la 50. Pur și simplu te frică să treci strada. Și asta o văd eu acum în calitate de pieton. Și îmi dau seama cât de periculos era înainte. Mm, okay. Într-adevăr, asta o să umble și la... Uh, și în defavoarea uh, consiliilor locale respective care măresc uh, Dar să aceste... știți că e, aici este vorba numai și numai de o problemă de autoritate locală. Da, dar autoritățile locale, banii de amenzi unde merg? La autoritățile locale. Și dacă ei își măresc uh, limitele de viteză... Ok, nu mă automat, gândisem la asta. Da? E automat, ei eu să aibă în buget automat mai puțin banii decât... Uh, o, o, nu e aici așa aici, automat. Nu e chiar atât de At automat gândiți-vă că nu sunt foarte mulți care iau radare, iau amenzi pentru radare cu 65 la oră sau 70 la oră. Cei mai mulți umflă radarele cu 90, 100 în localitate și acolo îți bani mulți de dat. Ea vor în continuare vor încălca limitele, să știți. Sau cel puțin așa mi se pare mie. 0372069599 Florin, bună ziua. Bună ziua. Hai că am auzit foarte multe argumente astăzi. Îmi place dezbaterea. Poftiți, Florin. Uh, sunt șofer de tir. Da. Și conduc uh, prin toată țara. Da. Dar nu aș fi de acord cu Măria Bitezii. Nu e pentru tiruri? Uh, pentru turism. Eu merg de mult e și cu turismul meu. Așa. Dar de, nu... de ce? Uh, pentru că dacă e 50, tot te hotără să mergi cu 70. Ba, mai Multe accidente se întâmplă am și cu turisme. Și acum am văzut am fost pe la ora de -a... Ravă, no, la 70 la oră nu să știți că nu prea se întâmplă accidente. Hai să fim sinceri. se întâmplă, că acum sunt foarte multe. La mulți... acordări de prioritate. Atunci se întâmplă la 70 la oră. Dar sunt foarte e... mulți cu copii. Majoritatea cu BMW-uri, care își cumpără BMW-uri și... BMW-uri, tu mă refer la, la turisme, care au tracțiune pe spate și puțină pișcă la și dacă de la 30 până și la 50. Ea, ea plecată spate și a intrat în șană. Mm. De nu. De e Ați condus vreodată un BMW? Uh. Sau o mașină cu tracțiune pe spate, poftiți? Da, da, da. Sunteți sigur? Uh, eu am condus. Dar conduc de 25 de ani. Am înțeles, dar Știi să știți ce? că. Dar, dar, dar cei tineri. Da? Nu știu ce. Cum -o Dacă are mașină, ei trebuie să facă să ba, ba viteză, ba. Astea, la școală, doi ințe, astea ia sunt la prejudecăți. E adevărat ce spuneți că există riscuri, pot exista riscuri mai mari în cazul tinerilor, dar să știți că în multe situații astea sunt prejudecăți. V-ați gândit vreodată cum e, de exemplu, atunci când cineva care, cum spunea Dinu la, mai devreme, circulă cu o viteză prea mică, îi forțează pe cei din urma lui, de exemplu, să depășească pe banda din dreapta? Da, stai, stai, mergi, mergi. Până la un moment dat când te saturi și întreb doi, păi omul merge preventiv, uite, cu 30 la oră pe banda a doua. Vedeți? De-aia zic, e mai bine să renunțăm la genul acesta de uh, prejudecăți, le-am spus eu, cei tineri față de cei vârstnici. Aici nu avem voie, aici nu e vorba de un conflict de generații. Este vorba pur și simplu de niște reguli pe care trebuie să ne obișnuim să le respectăm cu toți. Iar un BMW când îl calci, vă rog să mă credeți că nu trece de la 30 la 50, trece de la 30 la... 90-100 în câteva, în vreo 2-3 secunde, ceva de genul ăsta. 0372069599. Iuliu, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. Uh, ca idee, partea a doua propunerii legislative de, deja există în codul rutier, din câte știu eu. Aia e. cu 80? Da. Uh, se poate? Deci există. Uh, nu știu dacă e așa cum spuneți dumneavoastră. Uh, deci aici Pai nu... Atenție, nu vorbim Scuza. de drumurile modernizate în mod necesar. Nu, dar, de exemplu, pe DN1, în localități, se poate circula cu 70. Da, DN1 este un drum modernizat. De asemenea, nu știu, pot să vă mai dau exemplu. Autostrada nu, dintre nu, Craiova nu, și Filiași. Nu, nu e autostradă, dar, dar e drum zic, modernizat. Da, deci așa, așa, așa știu. Din ce zonă sunteți? Din Ok, DN2 este un drum modernizat. DN2, da, cu banda aia de rezervă care e mai lată decât ar trebui uneori și alte ori e mai îngustă decât ar trebui. DN2 este un 80. drum modernizat. Pe astfel de drumuri se pot și acum pune limite de 70 în localitate... Până la 80... Până la 80. Până la 80, ok. Dacă dumneavoastră până spuneți 80. că e așa, atunci nu vă contrajde. Așa știu din codul rutier, ultima l-a transitat cu vreo 3 ani de zile și din cauza asta poate între timp s-a modificat ceva în privința asta. Acum vorbim de o propunere legislativă. Spuneți-mi cum vi se pare limita de 60, ca fiind cea mai mică? Este bine pentru mine, cea puțin de punctul meu de vedere. Ideea e că și până acum puteam circula cu 60 la oră din cauza că baremurile pentru amenzi încep de la peste 10 km la oră de depășirea vitezei legale. Și deci dacă se schimbă cu 10 și baremurile vor schimb, vor urca Siguranță. și ele tot cu 10, da? Siguranță, dar vreau de să vă spun Deci o să mergem cu 69 de fapt la oră. Da, da, da, da. Mie mi ar conveni, în să fiu. Pentru că? pentru că sunt mașini moderne, acum nu mai sunt mașini de care spuneați dumneavoastră. Da? Mai sunt și de Mai sunt și de probabil respectivele mașini au și ele tot oamenii înăuntru. Vor ști. Da, vor ști că și de asemenea, au și că ele, vor ști, au, de cele mai multe ori, au peste o tonă și ele, ceea ce le conferă o, un potențial mare de distrugere, deoarece, da, știți, impulsul da, egal cu masa or viteza. Pe de altă parte, da. dacă, de exemplu, ar fi condiții în România și ar fi autostrăzi care pentru distanțe mari ar putea fi folosite, atunci n-ar fi o problemă să fie 50 la Ce dat, ușor nu e e e să spunem, doamne, n-avem autostrăzi, n-avem și gata, hai să ne descurcăm cu ce avem. Că, ce dacă, vedeți, e, ușor, e foarte ușor da. și în același timp extrem de periculos să spunem, băi, dar de ce n-avem drumuri în țara asta? Păi dacă aș avea drumuri, eu aș respecta regulile. Ah, știți? Asta e, n-avem drumuri. Asta nu înseamnă că trebuie să ne omorăm pe șosele, adică trebuie să fim foarte atenți. România este criminală, literalmente, din punctul ăsta de vedere. Că nu avem drumuri, că nu respectăm regulile, că e greu de mers cu mașina într-o țară ca România, trebuie doar să fim un pic mai atenți și, uite, avem o propunere de modificare legislativă și o discutăm. Robert, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Uh... Păi, în mare aș fi de acord cu, cu această propunere de mărire, adică până la 60 de kilometri la oră, dar da. și o mare par, undeva lângă Arad. Da. Probabil că a auzit de de 7 de accidente, de multe. Sună lumea știe funcție. ce e DN7. Da. Mai ales în august, când vin românei din afara țării din concediu sau pleacă sau, mă rog. Și 60 km la oră nu, nu mi s-ar părea mult. Dar uh, ar fi o, pro o problemă. Avem foarte multe treceri de pietoni care nu sunt uh, corect iluminate, sunt puse în locuri unde le vezi foarte greu, pietonii iluminate. Treceri de pietoni uh -huh. iluminate, poate la dumneală acolo, la... nu e încoace mai rar. Adică dacă păi e iluminat statul e iluminată și trecerea de pietoni, dar nu știu să nu știu dacă avem treceri speciale iluminate sau oricum sunt foarte rare. Asta a zis -o în ideea că am văzut. Uh, am văzut uh, această treabă într-o altă sară și chiar, chiar ajută. Deci în Republica nu... Moldova, vă spun eu. Republica Moldova, Lituania, mă rog. Și este un lucru foarte bun. De asemenea, am mai văzut și o denivelare acolo la trecere, deci trecerea era situată mai sus cu vreo două de, de centimetri, toată trecerea, și te obliga efectiv să frânezi și să nu treci cu 50 la oră. Mi-ați amintit de o chestie. Așa. Ok, deci vă sunteți de acord cu creșterea limitei și jurați, vă jurați că nu o să mergem cu 73 la oră, știind că și deci, radarul poliției o să-și pună limita la 74 dacă crezi căștia la 60, nu? Eu nu pot să mă jur dacă altcineva <laughs> nu-i cinstit. Iertați-mă, fac... De... Așa? Ține de educație, de cât de cinstit ești, nu mergi tare, adică trebuie să fii și conștient când calci pedala aia, nu o calci doar ca să... Bine. Să mergi mai tare. Bine, Robert, mulțumesc. Mi-am amintit și o să vă spun și dumneavoastră de ceră să nu ziceți că am nebunit. Când a zis de limitele de viteză, de limitările de la trecerile de pietoni. Unde stau eu o intersecție între două străzi, nici prea principale, nici prea secundare, așa, din București. Și acum vreo lună de zile au venit și, băieți și au uh, asfaltat. ocazie cu care au scos și limitatoarele de viteză. Cocoșile, uh, cum se numesc? de. Cum se de Măgar. Așa. Și din momentul ăla am început să se ciocnească toți acolo, deși semnele sunt clare și evidente. Decetează trecere, e adevărat. Ei, cetează trecere. la limita accidentele. Deoarece lumea nu prea respectă semnele de circulație. Și avem acum, o dată, la două zile, uneori de două, trei ori pe zi, bușitori de-astea urbane, fără victime din fericire. Dar asta arată în primul rând, cât respectăm noi regulile, atunci, înainte de a, știți, înainte de a le relaxa, trebuie să ținem cont și de asta, de gradul de educație al României. Cosmin, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Din Ploiești sunt. Acum sunt undeva pe autostradă între Ploiești și București. Da? Pe A3, Eu adică? A... Pe A3, da. Tot așa păstie? acum tot pus. Fără niciun... Toată lumea pe DN1 da. Unde limita e de 70 Și toată lumea circulă cu 90-100 Noastră pe autostradă Cu cât mergeți? Cu 120, nu? Nu sunt cu auto utilitară Merg cam cu 130 da. ating și limita De 140 Care îmi permite legea Fără să mă ia vreo radar Așa. Eu sunt de acord cu Această mărire de viteză Eu conduc foarte mult în schimb, eu aș face o campanie de educare a pietonilor. Deci sunt pietoni care tot timpul, deci am cineva mai devreme că nu mai are permis și pietonii frică să treacă. Deci, pur și simplu, pietonii nu se uită când traversează. Și pe bulevarde, și pe și pe oriunde. O campanie cu afișe, cu ceva, în care pietonul în care ce să, să fie informat. Stați acasă. Să Sau ce mai să le spunem. A, de să se asigure înainte de a trece, da? se asigure, da. Pentru că poate o mașină, poate nu-i funcționează frânele. Da un exemplu. Așa. Și atunci, el, neasigurându-se și văzând că vine cu viteză, automat o să fie o victimă. Dar ei nu se asigură. De cele mai multe ori, pur, pur și simplu pun piciorul pe trecere, ei, având impresia că șoferul trebuie să oprească. Șoferul trebuie să oprească. Sau să fie pregătit da. să oprească trebuie să fie pregătit să oprească. Deci dacă un șofer are un pieton în preajma unei treceri, eu aș face o altfel de campanie da. în care le-a spune pietoni nu mai stați fără motiv pe lângă trecerile de pietoni. Da. Sau că sunt de mulți de care, acolo, de exemplu, în București, sunt stațiile de autobuz în cele mai multe cazuri. explicabil da. de ce de altfel, da? Aproape da. de Și mulți stau și așteaptă autobuzul în stație. Și șoferii opresc. Unii, unii opresc de tot cei mai mulți reduc viteza. Nu și nu trec. Pietone. Dar să știți că este normal să viața. reducă viteza de aceea și, și sunt, chiar pe drumurile modernizate, sunt, uh, sunt uh, restricții de viteză în preajma trecerilor de pieton. Nu întotdeauna sunt bine semnalizate. Să știți că, că pe mine m-a luat un radar pe centura Ploieștiului, pentru că tot ați spus unde e da. o trecere de pieton semnalizată și o restricție de viteză nesemnalizată decât pe asfalt. Da, de Așa, pe asfalt scrie 30, ce? da, și când treci da. pe acolo, dacă treci cu 50 și un pic, te așteaptă radarul la ieșire, cred că și toată lumea știe de radarul la mai puțin eu acum văcăzvani. Am Bine, înțeles. vă mulțumesc pentru telefon. 037 599 Luminița, bună ziua! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm, Luminița, Op. în sfârșit o doamnă, ia să vedem. <laughs> o doamnă și conducătoare de BMW, apropo de ce a spus ascultătorul de mai devreme. O tracțiune pe spate sau integrală? Integrală din aia, a. mă rog. a, atunci nu mai placă botul, așa cum, cum zicea domnul. Mă bucur că ați abordat această temă apropo de codul rutier. Nu sunt de acord încă cu mărirea vitezelor în oraș, pentru că există o clasă indisciplină a șoferilor. Domnul dinainte spunea că trebuie să educăm pietonii. Da. Eu cred că trebuie să educăm mai întâi șoferii. Este inadmisibil, eu, eu, înțe eu înțeleg pe pieton care se uită de șapte ori înainte să treacă și nu sunt sigur, eu mi-am propus de vreo doi ani să respect codul rutier și merg pe banda întâi, chiar dacă... Eu știu. De doi ani aveți permis sau de doi ani v-ați hotărât să-l respectați? Nu, de doi ani m-am hotărât să respect codul rutier. Aveați În înainte permis, dar am. Nu, nu respectați codul. Și și înainte. Nu, nu, nu. De uh, când v-ați luat BMW, v-ați hotărât el. să respectați codul rutier? Nu. M-am hotărât că... să respect codul rutier de când, de când este atât de pervers și mergem pe banda a doua în timp ce banda a întâi e liberă, cum am spus mai de vreme cu 30 la oră. Domnul ăla care merge cu 30 la oră pe banda a doua, pe banda a doua deci banda a întâi e liberă, încalcă codul rutier. Trebuie să completăm pensiile de la stânga, nu? Pardon, de la nu, în toate, nu în toate situațiile. Ba da, în orașe nu. Cât este, ba da, atâta vreme cât poate fi depășit pe dreapta, înseamnă că locul lui nu este pe banda a doua. Poate vrea să -asta facă asta stânga perversi, la, următorul, uh, la următorul semafor. Uh, nu, uh, cel mai probabil uh, vrea să facă dreapta și nu mai știe după aia cum să intre. Hey. A, nu știu, în sfârșit, eu conduc în constant Luminita vreau, să, vreau să ne a... împrietenim Și să stabilim amândoi, de comun acord Că șoferii de BMW, Porsche, Ferrari Și încă vă câteva mărși din astea Foarte puternice și foarte scumpe Au responsabilitate în plus Față de ceilalți șoferi Exact! Sunteți Pentru de acord, că... nu? Deci cei Când cu BMW-uri, stabi da. am stabilit noi doi Acum, Luminița, facem un PAC Că cei care au BMW-uri trebuie să dea lecții Despre cât de disciplina conduc ei Celorlalți șoferi, da? Sunt exact. un bun Eu exemplu. Eu sunt foarte de acord. Okay. Nu, deci da, nu cred că are importanță ce mașină conduci. Important e să respecti regulile. Ele, ori noi nu le respectăm. Și, nu, și deci nu, sunt, mă... nu sunteți de acord cu reducerea limitelor? Să știți că era vorba doar de comunele și satele traversate de drumurile naționale, nu de orașe. Da, am, am înțeles. De asemenea sunt de acord cu tine, deoarece am fost luată de radar pe zonă intravilană, care nu avea case de o parte și de alta, deci dar cu toate astea nu sunt de acord. De pe mine m am luat un radar la ieșirea din Constanța spre uh, Basarab, pe drumul vechi, cum ar veni, când nu era autostradă, deci acum foarte mulți ani, cu la fel, am depășit, era o limită de 50, acolo nu mi-am dat seama că e limita de 50, că înainte de asta era o limită de 60, după care limita a coborât la 50, mai spre ieșirea din Constanța. N-am înțeles de, de ce m-a luat radarul și aia e. Asta e altă poveste cu unde sunt dispuse radarurile. Pentru că ar trebui să fie în oraș, nu așa pe zonele astea unde... Aici e o chestiune foarte subiectă. E o nuanță. Am fost întotdeauna de părere, mai ales circulând și prin Bulgaria, că polițistul nu trebuie să stea ascuns, ci la vedere, ca să-l vadă toți conducătorii auto și să-l marcheze pe Waze și să dea și flesurile lor la alți conducători auto. Dar acum nu mai sunt așa convins că trebuie să fie asta. Adică eu cred că unii au auto, avut automobiliști trebuie prinși. Trebuie prinși de polițiști și amendați. Așa cred eu. Sper să nu mă bată Dumnezeu. Valentin, bună ziua! Să nu mă pedepsească, Dumnezeu cu vreun radar, dar să rămân fără permis. Poftiți, Valentin. Cum am pățit eu. Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Sunteți pieton, da? Da, sunt pieton, da. Stau în dreapta. Acum sunt în mașină, dar stau în dreapta cu minte. Stați în spate să deci, vedeți ce mișto pot... e. Da, știu, e, nu prea pot să stau în spate, că mai pun frână, mai folosesc pedalele, știți, din dreapta. Ah, sunteți instructor. Okay. Nu sunt instructor, nu, dar am un Reflex. șofer mai începător așa, da. Deci despre ce se vorba. Dar, într-adevăr, limitele astea ar putea fi în anumite zone, chiar ceea ce am pățit eu și vă povestesc în câteva cuvinte. În Comuna 30 decembrie, nu știu dacă știți, au mărit limitele localității, da? Așa. Bun. M-au prins, la un moment dat, un dar cu, nu știu cât aveam, 68, 70, și depășeam un tir. S-au luat după mine, nu erau, bineînțeles că erau ascuns și m-au oprit. Bună ziua, ce s-a întâmplat? Ați depășit limita, Pe, păi eram în localitate. da, din păcate s-a mărit limita. Ați mai circula pe aici, bineînțeles, circul foarte des prin comuna 30 de centri. Bun. Oamenii au fost legături. domnule. uite ce s-a întâmplat, s-a mărit limita localității de vreo săptămână, două, mă rog, nu știu de când, cu încă un kilometru sau cât s-a mărit. Da. Bun, asta s-a întâmplat într-o anumită zi. A doua zi, fiind sâmbătă, era chiar într-o vinere asta, trec apoi spre București. Mă întrebam spre Giurgiu prima dată, trec apoi spre București. La un moment dat, nu știu dacă știți, zona, mă rog, tot așa s-a mărit limita foarte mult aproape de benzineria. Vorbim de un drum pe patru benzi, din ce mai am eu. Pe patru benzi, pe patru Modernizat benzi, exact. și paramodernizat Modernizat, cu sensii... Super, așa. exact. În zona unde era plasat radarul, bineînțeles că nu era nicio... Ce să vă spun, nicio... Proprietate, nu știu, un câmp, da? Așa. Nu l-am văzut, bineînțeles. Nu... M-am uitat pe... GPS-ul de la mașină mi ar arătat că am voie cu 100 la ora. am vreo 110, cred. Da. Nu sunt chiar un șofer cu minte, dar, mă rog... Sunteți un pieton natura... cu minte, însă. Da, acum, da, sunt un pieton foarte cu minte. Natura faptului că trebuie să alerg foarte mult, să... Da, toți în scuze întotdeauna, așa... să știți, și viața nu, mea, e dacă știi ce agitate e pe bună. Da, într-adevăr, probabil că asta este o scuză. Dar... Revenind la ce, da, subiectul discuției... Sunteți de acord cu majorarea limitelor. Am înțeles am bine, da? de acord da? cu majorarea, da. Normal, da, dar de ce sunteți un șofer ca care merge cu viteză și a fost prins de radar și acum e pieton? Și nu odată. De foarte multe ori și în localități care nu necesitau... Cum ar fi să ne gândim și la ceilalți și la cei care sunt pe trotuare și care riscă? Eu m-am gândit și care, că care sunt, Pentru care 90. noi suntem un risc. Noi cei cu Asta este... Dar, de 25 de ani, nu am avut un eveniment truzier. Da. Un, unul singur. Păi, da. Dacă ați avut un eveniment, n-ați nu... fi sunat acum la radio. Nimeni dintre cei... Da, pentru, pentru că unul e suficient, Valentina. Asta încerc să vă spun. Știu, așa este. E, Aveți la succesc? mașini e o greșeală. Una și poate fi fatală, pentru tine sau pentru vă, ceilalți. Vă dau cea mai mare dreptate. Dar, uh, în momentul în care simți pericolul și vezi că este trafic, doar nu-i fi nebun să mergi cu sute de kilometri la oră, nu? Dar în condițiile în care ai da. cea mai mare vizibilitate, nu ai niciun fel de problemă. Sunt trei mașini pe stradă. Da. Nu, nu știu. Deci numai în situațiile astea. Deci nu suntem acum gata, șoseaua plină de mașini și începi să depășești una după alta să faci și doamne, frește, Nu mai pentru... folosesc, Nu mai folosesc București Alexandre, nu se mai poate circula. Pentru cărată pe ton. Încerc să vă supăr, când... încerc să vă supăr. Da, Stați acolo, -a în dreapta aducată, stăți pieton. Luați și metrou, uite, vă recomand da. călduros îl metrou. E un mijloc da. de transport în comun care că... fără nu se Nu mai folosit de mult timp, dar nu vă, Deci da. chiar vă spun, e foarte civilizat. Mai am timp? Mai am vreo două minute. Când zice Dinu ca am multe radere te-au luat Moise. Păi m-au luat că am circulat. Am sute de mii de kilometri și zeci de ani de când am permis. Marius, bună ziua! Bună ziua, Moise! Marius din orarea te deranjează, vreau să fiu scurt. Uh, uh, în legătură cu subiectul de astăzi, limita asta de 60 la oră probabil că ar ajuta, dar uh, nu cred că ar fi foarte benefică, pentru că și așa avem foarte multe incidente în localități, persoane în stare de ebri ebrietate care trec prin locuri nepermise, uh, viteza oricum... E făcută de uh, tirici Nu am nimic cu ei, să nu mă înțelegeți greșit Dar ei sunt contratim tot timpul Ei nu țin evidența decât dacă este un radar Sau sunt anunțați că este un radar pe drum În rest ei merg cu 90 la oră Mașinile nici se duc după ei Deci oricum nu ar ajuta cu nimic toată treaba asta Pe ei ar limita la 50 în continuare Pe noi ne-ar lăsa cu mașinile nici să mergem cu 60 Părerea mea e că ar îngreuna mai mult, pentru că dacă ei vor merge cu 50, eu, ca să-l depășesc pe el, îmi dă voie cu 10 km în plus. Aș încerca tot timpul să depășesc. Apar câini, apar uh, oameni, cum am spus, uh, chiar nu sunt în stare de ebrietate, apar tot felul de, de chestii neprevăzute pe drum. Uh, nu știu dacă știți. Ne temem de noi înșine da. Marius a terminat emisiunea Argumentele noastre de altfel sunt valide O grămadă de argumente valide s-au adus în această ediție Toate pleacă însă de la aceeași problemă Noi avem o... Noi suntem conștienți de faptul că nu prea respectăm regulile Gândiți-vă și altfel O regulă care este încărcată de foarte mult timp și de multă lume S-ar putea să nu mai aibă valoare ca și regulă PCR ți-a prezentat România în direct la Europa FM.